Докато очакваме да разберем какво означава заканата на Костадин Костадинов и Възраждане да пренесат войната за лева срещу Еврото, вътре в Народното събрание и да блокират работата на парламента, а и като имаме предвид как изглеждаше тази война на улицата пред сградата на представителството на Европейския съюз, в който членуваме като държава, а именно червена боя като символ на несъгласие и аналогия с кръв на фона на скандирания война, сега а ви предлагам да погледнем към една инициатива, която набира скорост, не в Фейсбук, социалната мрежа на моето и на по-възрастните поколения, а на поколението родено с новия век, т.е. младите хора. Мрежата се казва Трец, в превод Нишки И силно прилича на Инстаграм, т.е. картинки, обаче и с възможностите на текста. Там, сред младите, набира сила и то буквално за няколко дни доста сериозна. Петиция под формата на отворено писмо до мета, т.е. компанията, която стои зад Фейсбук. Петиция, в която се иска забрана на профила и всички акаунти на лидера на възраждане. Сега ще разберем с какви мотиви. Т.е. защо го правят и има ли връзка с... Унази червена боя и изтъпленията, които видяхме в събота срещу Дома на Европа в центъра на столицата. Добър ден казвам на Николай Маринов. Здравейте. Николай Маринов е наш сънародник. Той преподава политология в университета Гьотенбург в Швеция. Ами да започнем там, Николай, защо намирате за необходимо да отправите такъв призив? не до българските институции, защото няколко пъти имаше всъщност опити представители на граждански организации в България а да поискат а, санкции срещу парламентарно представена партия заради разпространяване на език на омраза, а вие решавате да направите това до част на компания като умета в случая. Защо? Ами, вие мисля, че давате отговор до някъде в това, което казахте. Именно българските институции се оказват а, в невъзможност да предприемат каквото и да е спрямо фашизиращия дискурс на господин Костадинов и неговите последователи. А, аз дори когато се разминавам с тях по улицата в България, ме е страх. Те носят обикновено са облечени в черни, веят байряци, а, една висока музика се чува, те заплашват редовно хора с побой, който е несъгласен с тях, веднага му се слага снимката в социалните мрежи и така нататъка. Т.е. те се държат като хулигани. И ние искаме да кажем това не е окей okay с правилата на мета и искаме също да копираме Европейската комисия, която според Digital Services Act трябва да да, да да се увери, че това, което се случва на тези платформи, кореспондира на това, което трябва да се случва в една демокрация. След малко ще ви питам по детайлите на това, което а, имате предвид под а, акта, т.е. законодателството на Европейския съюз за цифрови услуги. Обаче, да. а, днес сутринта в интервю на представител на политическа партия, парламентарно представена на политическа партия Възраждане в ефира на преди всички, каза, че те не могат да отговарят за техните привърженици, че а, те са много мирни, тихи и към момента, въпреки и гръмките заявки от събота, нещата не изглеждат ескалиращи в Народното събрание или пред него, а, така че а, аз отново се връщам на, на въпроса вие всъщност кога започнахте тази петиция след изтъпленията пред Дума на Европа ли в София или от преди това? Благодаря ви за въпроса. Всъщност, това, което петицията споменава, не е нещо еднократно, което господин Костадинов се е извършил, а негови систематични нарушения. Тоест Той от години се държи като пълен хулиган онлайн, а той заплашва директно хора, включително нас е заплашвал, отделни членове на движения, граждани, политици, журналисти, с някакви саморазправа, че ще бъдат изнесени, че ще изтекат, че ще направят всякакви неща. Въобще, един език, който по никой начин е да бъде използван от човек, когато слушат хиляди, стотици хиляди хора в България и не само. Така че това е нашето послание. Ние искаме да кажем, това трябва да спре директният повод, действително беше последните изцепки, но това е просто чашата прелява в този момент. Тоест, вие казвате, че се чувствате директно заплашени от а, един конкретен народен представител и политическата сила, която а, той представлява и за която се гласували обаче български граждани. А, а, а, а вие не се ли чувствате заплашени? Той редовно, примерно, просто хваща снимката на някой журналист и казва, този човек е враг, той е агент, се разправим с него. Нали, езика варира, но очевидно, че този човек в този момент, той насочва към него цялата мощ на оредието, което има, политическо движение, и отправя някакви заплахи. Сега точно какви са, нали, не знаем. Но да, определено много от нас са се чувствали заплашени и продължават да се чувстват заплашени от неговия метод на комуникация. Сега, снимката, която се провожда вашата петиция, е от този момент, в който виждаме как агресивни мъже с маски, облечени в черно, са да. повалили жената полицай пред вече а, подпалващата са, или не знам там в, точно в кой момент, врата на сградата на европейските институции в София, като съотношението между униформени сили нареди, нареда и протестиращи на тази снимка, изглежда така. Двама полицаи, 4 има протестиращи. Разбира се, това е моментен кадър. Тоест, ако а, е имало кордон пазещ в този момент сградата на европейските институции, той е бил пробит. Можем да си зададем въпроса бил ли е по-рехъв от, примерно, присъствието на полиция днес, защото кадрите, които виждаме днес, също има протест, само, че пред националния парламент на България. И там плътен кордон полицаи отделя протестиращите от сградата на националния парламент. А, вие смятате ли, че са важни тези детайли? Дали полицията е получила или не указания Примерно да не пази толкова съвестно представителството на Европейския парламент, а да пази по-съвестно представителството на Националния. Вижте, това е въпрос към МВР, на който те дължат отговори. Това, което ние искаме да кажем е, че в една демокрация думите са изключително силно средство. В момента, чрез мета, господин Костадинов и някои от неговите лейтенанти получават един рупор, в който те зоват към саморазправа. Техният език за предатели, за, за хора, които а, са предали България е такъв, че това насилие, което вие виждате на тези снимки, то произлиза органично от тези думи ние искаме да спрем това. Когато всеки от нас свърши нещо, всичко ще се нареди. Така че ние призоваваме колкото се може повече хората да споделят нашата петиция и да се подпишат, защото всичко, което ние искаме е да укуражим един метод на комуникация, който господин Костадинов може да си комуникира идеите срещу иммиграцията и така нататък. Но ние просто искаме той да го прави по един цивилизован начин, като например лидера на крайната десница в Германия. Тя е изключително интелигентна жена, която говори по един изключително приличен и възпитан начин за си, които аз лично не одобрявам, но тя го прави по един политически приемлив начин. Сега, Зукър и Мета обаче, собственикът на Фейсбук, макар а, и да не е влязал съвсем официално в правителството на Штатите, както направи купувача на Твитър, Илон Мъск, той го превърна в X друг тип платформа, те заявяват, че ще спрат факт-чекинга на територията на Штатите, че всичко се прави в името на свободата на словото, всеки може да си каже каквото реши. А, и там а, тази поправка в Американската Конституция, всички знаем е ужасно, важна, разбира се буквално. Как преценявате шансовете си в тази сериозна промяна на ценностите, които движат света? Баш Мета да се вслуша в вашия призив, защото какво казва един или друг народен представител с профилите си във Фейсбук, може би Мета ще третира като пълна свобода на словото. Имат право, казват го, заплашват някого заплашват. Вижте, ние вече имаме 7000 души, 7000 обикновени граждани, които са застанали за петицията. Те изразяват своето мнение, те казват на хора като Костадинов, това не е нашата ценностна система. Ние не сме склонни да живеем по този начин. Какво смята господин Цукърбър, какво смята господин Тръмп, това са си техни неща, всеки има различно мнение. Но ние вече имаме това общество, тази група, която се е заявила и казва, това не е редно да се случва в България. Кажете ми да, ми малко за тези слушат... хора. Какви сте? Откъде сте? Поколенчески. да. Интересно ми е, няколко човека сте инициирали тази петиция. Благодаря. Значи, Зара Колева, която е инфлайнсърка от Варна, която е работила по много важни неща, включително разследването на елфите за трапата на господин Борисов, която той направи така любезност, с господин Путин. Тя е ново поколение човек. Аз съм тук в старото поколение. И всъщност тя е на други платформи, като TikTok и Insta. Така че нашата кампания не е само във Facebook, тя е в Blue Sky. Но с нея колаборираме от край време, защото споделяме ценност. И аз съм, може би по-старото поколение, аз ворих протест, бях един от хората, които организираха протестите за защита на морската градина във Варна преди 100 години. Но имаме и по-млади хора, българското трет общество, които са хора, които дори аз не познавам, толкова са, са млади. Така че това е голяма коалиция от хора, които ние се опитваме да стигнем до всички и да им кажем това не е страната, в която ви искате да растете, в която ви искате да виреете. Страна, където е отровно, където човек се чувства заплашен, за това, че има някакви възгледи. Последно, а връщам се на въпроса за свободата на словото. Как го разбираме в Европа и как го разбират в Америка, очевидно има разлика. Като преподавател по политически науки, който преподава история на демократичните системи, теория на пропагандата, теория на демокрацията. Как ще обясните с едно изречение това, което много хора не разбират? Чуваме го и от идеолозите на възраждане. Те казват ми, това е политическо несъгласие. Какво толкова боя? Какво mm, толкова мое, ще посочим мое... врагове? Моята свобода свършва там, където започва свободата на другия. Ето аз в момента съм казал господин Костадинов, не трябва да говори тези неща в мета. Но аз очаквам господин Костадинов и хората като него и вече получих някои такива съобщения, че аз ще бъда набит, моята снимка ще се появи и къщата, в която аз живея в България ще бъде нападнат. Значи, това не е окей. Okay, разбирате ли, свободата на словото е: те, ако искат, да сартират друга петиция и да кажат Николай Маринов да не се изразява повече в мета. Няма проблем. Но това е диспропорционално. Тези хора боравят и заплашват директно с насилие. Насилието няма място в свободата на словото. Благодаря Ви, Николай Маринов, един от младите инициатори на петиция и отворено писмо до МЕТА за забрана на акаунтите на лидера на Възраждане след агресията, проявена към сградата на представителството на Европейския съюз, от който България е част.